Bueno, guritzat ondo, ez? Nikus ez topa dagoen bat egin digula Zierbana, eh, temboradan zehar Gu bionke llego izan da Oro, oro korrean, eta, bueno digo, 6 segundo kanporaka eta beste 6 barrunaka Azken luzea, irugarren oberen guri izan dela Oseak, nik uste dut uh, posik Bueno, ez eki zer den obioa, ba, ez eh? Eurro zertan da zartzia, bi segundogatik oh. segundo Ero lehenengo txandan da torrenik handia nehotia Ero jata izia, ero itzaz bateatzia Eta <risa> hor diferenziatetzia eh? Bueno, bi di segundu, ez da, inbeste diferenziat A ver, da torren torre aztian, lehenengo tanatik kan A veri, ja, posik un bateon batean inditu Hauz eh, na, narketa Eh, urrengo urrengo egandian tandera bastea eta engelu ikusi